Riviane ngenda kumana. Matumaini yangu ni kwamba ujambo ndugu msikilizaji wa redio Isanganiro pale pote ulipo, karibu kuisikiliza taarifa hii katika lugha ya Kiswahili ikiwa ni tarehe ikiwa ni tarehe 10 mwezi Novemba mwaka 2020 tuanze kabisa na muktasari wake. Tume ya kudumu inausika na kufuatilia faili za wafungwa ndio inautilia manane utekirezaji wa hatua ya raisi wa Jamhuri ya musamadhidi ya wafungwa na hayo anabainiwa na, na wakimu Fabiese Gatwa kama mutakazo musikiliza katika tarifa hii ya habari na kumezinduliwa harakati za kupiga monada ijumaine hii Kwa vifa ambazo vilikamato na wizala ya sheria Wangishi wabari hawa kuruusiwa kufuatiria kwa karibu operesheni hiyo Naskari na polisi wanao usika na kuhadibu warifu na maovu mkuwani kayanza Wanatolewa wito wa kuendesha kazi zao Wakizingatia sheria pamoja na kutetea haki za binadamu Wito huo ulitolewa jumatatu hii na muendesha mashitaka mkuwani kayanza Kama mutakazo pata maelezo zaidi na lifota wetu kutoka mkuwani Kayanza na uko genini to tamurikia in mari ambapo laisi mustafwa in chihio amifariki dunia pamoja na una to tutamulikia pia ammarekani ambapo rais anayemaliza muhula wake Donald Trump bado hajakubali u, uamuzi wa tume huru kwa Joe Biden ndiye ambaye ameibuka kidedea kwa ku, kwa kuchaguliwa kama vile rais wa inchi hiyo kuna hayo bila shaka na mengineyo mengi zaidi jiunge nami hadi tamati upande wa upili na unganishwa nawe na inosa biboni mana leo isanganiru ni kiboko yao Habari kamili, tufungwe tarifa ya habari katika ukurasa wa kisiasa, kuanda uchaguzi wenye kudumisha amani, usalama pamoja na umoja wa wana inchi. ni moja mafanikio ya nayo weza kutoa katika uchaguzi mkuu wa Tanzania hivi karibuni. Maoni yake, laisi wa zamani wa Burundi, stilivesi ni manunga anya, ambaye alikuwa kiongoza tume ya wangarizi wa uchaguzi huo kutoka jumuhia ya Afrika mashariki, laisi ni manunga anya, narona ku kwa mba inchi ya Tanzania iliandaa uwezo mkubwa ili kuandaa anda vema uchaguzi mku inchini humo. Tumusikilize anatafusiliwa katika luwa kiswahili na moize misagu. Wauna, tazania, nchi ya Tanzania ni nchi nye picha kipekee katika ukanda huu Ukichikulia yale ili tekeleza katika kusaka ukombozi wa nchi za Afrika kusini Na hata katika nchi za ukanda huu Zizo kumbwa na machafuko ili kupatikane amani Hapa ni mfanu wa nchi ya Uganda, Burundi na hata nchi ya Rwanda Unakuta Tanzania ni nchi kubwa Ninye upana kadiriwa mita za mraba milioni moja Hifu basi kwa Uwanda uchaguzi mkuu na kuenda sawa kwa nchi kubwa kama hiyo ni jambo linahitaji uwezo mkubwa wanguvu na mali. Jambo lingine niliweza kuona ni kuwa uwezo wa kifedha ulikusanyo na serikali ya Tanzania kita cha pesa takriban shilingi bilioni miatatu salasina moja. Unasikia kuwa ni kita cha pesa chakutosha. Sikuweza kusikia mtu akilalamika kuwa amekosa uwezo ilikuanda vema uchaguzi. Jambo lingine ambalo niliweza kuona ni namna vyama viliweza kugombea. Kulikuwa kumesajiliwa gombea wengi ingawa sio wote waliweza kuwania. Funzo kubwa ni kuwa hata hapa nchini Burundi wananchi wakiwa na utashi uchaguzi unaweza kuenda vizuri. Pakitumiwa uwezo kutoka serikalini pia kukiwepo na utashi wa wananchi tutafute sisi pekee yetu uwezo unahitajika ili tuandae uchaguzi. Iwapo wananchi watajiandaa kikamilifu na kuelewana Kuhusu mandalizi ya uchaguzi, uchaguzi huo huza matunda mazuri. La sivyo, kufunzo kubwa ni kuwa uchaguzi unapashwa kuandaliwa katika amani na usalama, pia uwe uchaguzi ambao matokio yake yawe ni akudumisha amani na usalama katika taifa. Naam, alikuwa kisikika ni raisi Mustafa wa, wa inchi ya burundi siriveste ni wanunga anya ambaye tafsiri natafusiliwa katika rwa kiswahiri na moize misago. Katika ukurasa wa sheria, tumu ya kudumu inahusika na kupuatilia faini za wafungwa kumuradi, ndiyo inautilia manane utekerezaji wa hatua ya raisi wa Jamhuri ya, ya musamadhidi ya wafungwa. Hayo yanabainiwa na wakili Fabiese Gatwa ambaye anafamisha kwamba tumuhiyo ndiyo inachunguza kuwa hakuna na mababuso wanaowasalia gerezaani wakati ambapo msamao wa rais wa jamhuri hauaruhusu kusali gerezaani wakili huo anaendelea kueleza kuwa msamao wa rais wa jamhuri unatolewa kwa wafungwa waliokatiwa kesi na mahakamani kukiheshimishwa sheria tumusikilize Fabien Gatwa anatafsiriwa katika lugha ya Kiswahili na Lomi Warde ni yabivuza alihumugui. Ujejwe kuraba abandu bashoora kujiriguchigogue bafatie. Kuna tume inauta thumini wafungwa wanao kupewa msamaha kulingana na vigezo vilivyo wekwa na raisi. Wajumbe watume wanatembea katika magereza yote kukagua faili za wafungwa waliwa hukumiwa na wanao kutoka jela kisha wakaandaa report. Kuna mahabusu anayiralamika kuwa alikuwa na haki ya kuachiriwa wakati mwingine unakuta faili yake haitimizi vigezo. Inaweza kutokea mtaka hukumiwa lakini mahakama isitoe tarifa kwa mkuu wa gereza. Watu wanao hisi kunyumwa haki wanaweza kuenda kuidai kwa tume hiyo. Kama watu wamesafishwa na mahakama inamana kuwa hawana hatia lakini watu wanaosalia saria gerezani wapo hata kama walisafishwa. Hawa angepaswa kupewa msamaha kwa sababu hawakutenda kosa lorote. Kama anawasamehe waleo kosea vipi kwa wasio nahatia. Kwa kila kitu kimewekwa, maana hakuna jukumu jingini la tume iliyo isipokuwa kuchunguza watu wa siustahili kubake korokoroni ili waachiwe. Mtu kama amesafishwa na mahakama, anatazamewa kuachua huru, lakini sasa mahakama marufu parke zinakataa kutoka ruhusa ya kutoka gerezani, kwa mtu alia na mahakama. Kabisa, tume hiyo iwashuhulikie watu wanaofungwa bila hatia. Arabe nao makfunji guvusa. Erega ibujo wabijita kupfunji Nam, wakili Fabiese Gatwa anatamuka hayo Bada ya shilika la kutetea kiza inchini burundi Na katika kipindi na wandishi jumatatui Ambapo lilikemea vikari kusaria gerezani Kwa ambao walipewa musamaha na raisi jamhuri Tangu mwezi disemba mwakajana alfumbiri kumi Natisa, Bada ya madogo, tarifa hii Itaindere. itaendele Imetimia nisasa ba na dakika 29 saa Afrika ya kati ikiwa ni nane na 29 saa Afrika mashariki ni kumbusha kuamba na atika siki yoni idak swahili ya radio iisanganiro kama nilizo kuelezea katika mokutasari wa habari hii kumezinduliwa induli wa lasumi harakati zagupiga munada ijumaini hii kwa vifa ambazo vilikamatuwa na wizara ya sheria waandishi wa habari hawakuruhusiwa kufuatilia na muna operation hiyo ya kupiga munada ilizo endeshwa katika tangazo lililo tolewa na waziri wa sheria tale sita mwezi huu novemba alifamisha kwamba harakati hizo zitatekilezo kwa ziliandaliwa kwa lengo la kufadi vema vifa hivyo hii Fiendele kusaidia wana inchi. Katika tangazo hilo Waziri Janine Nibizi alifamisha kuwa Harakati hizo za kupiga munada Zitafikia tamati siku ya jumamosi Tale kuminaine mwezi huu novemba na askari polisi wanahusika na kuhadibu maalifu na maovu mkuwani Kayanza wanatolewa wito wakuendesha kazi zao wakizingatia sheria pamoja na gutetea haki za binadamu. Wito huo ritolewa ijumatatu hii na muendesha mashitaka mkuwani Kayanza katika mkutano alioendesha na askari polisi wakuadibu maalifu mkuwani Kayanza. Kwa muji wa askari polisi hao walifamisha kuwa walipata maalifato tosherefu katika mkutano. Mkutano huo ambayo yatawezesha kutatua migogoro bila upendelevu wawote. Kutoka Kayanza nilipoti yake Patrick Sengiumva. Mkutano huo kati ya wakua vituo vya polisi ilikuwa fursa kubwa ya kutambuwa viema changamoto zinazo ikabili idala ya mashitaka. Nanji yambali mbaliza kupambana na vikwazo hivyo, asema Desiree vizima na muendesha mashitaka mkua ni Kayanza. Kiongozi huyo. Halibaini kuwa mkutano huo ulifanyika pia kwa madhumuni ya kujuwana huku. Akisema wengi bathi ya wakua vituo vya polisi ni wapia katika kazi hiyo. Haliendelea kuthibiti kwa mbali waomba skali polisi hao. Kutoendelea na kutumia mwenendo wa kumusimamisha anaye hukumiwa na kosa lolote. Wakitumia hati za kumsaka mtu avido roshershe kwa kifaransa. Bali kutumiwa waranti mandada mene kwa ya kifaransa. Mwendesha mashitaka mkoani kayanza. Halibaini kuwa mbali waomba polisi kutafutanji ya mba dalaza kutatua kesi ndogo ndogo, wakitafuta kuunganisha watu badala ya kue kwa mahabusuni. Kuhusu swali la wanao simamishwa siku za mwishoni mwa wiki, siku za mwishoni mwa wiki, Desiree Vizimana aliwaomba askari polisi hao kuzisikiliza kesi na kuachia hulu wahukumiwa ambao inaonekana kwamba kesi zao hazilingani na mashitaki makubwa. Waliwohu dhulia mkutano huo, walisema kwamba walinufaika na mafunzo walio yapewa na kuomba ongezeko la mkutano ya namna hiyo. Wanaongezea kwamba hayo yata wasaid Katika Kazi Zakila Siku, Zakwa Saidiya, La Hiawanao Chile Keza Vitu of Ya Police, Wajia Kutaturi Wam bari. Kiripoti Kutoka Kayanza Patrick and Sengva Kwania by radio Shanganino Habari Zakimataifa. Na mutuitimiche tarifa ya habari kwa kuangazia angaza kima taifa ambapo ugenini tutamulikia nchini maria ambapo raisi Mustafa wa nchi hiyo amadutu Tumanitule mefariki dunia kutokana na ugonjwa wa moyo nchini ufilipino kunalipoti wa kifo chamuandishi wa habari alie wa maisha na genge la majambazi ijumaine hii majila ya subuhi na bada ya siku tatu tumehuru uchaguzi nchini marikani ikimutaangaza Joe Biden kuwa ndie wa uchaguzi uliofa Kwa nyika talee tatu mweziu novemba, Donald Trump ambaye anamaliza muhura wake, bado haja kubali matokeo ya uchaguzi. Mengi zaidi na abali za ugenini, tunambatana nae Ismaili Kwizera. Raisu wa zamani wa nchi amali, alifariki ya kiwa nchini uturuki, ni kielezo katika historia hivi karibuni ya kisiasa mali ambaye amefariki. Kulingana na wavuti ya radio wa Faransa RFI, ama Dutu Maniture, alikufa usiku wa jumatatu, Kuamkia mkia jumane nchini uturuki, raisu wa zamani wa mali alitawala nchiyo toka F-22 hadi F-12 kabla ya kupinduliwa mamlakani na mapinduzi ya kijeshi. Akiwa na umru wa miaka 72 alikuwa hameamishua kuenda uturuki kima tibabu ambapo alikufa bada ya upasuaji wa moyo. Mwandisho wa habari wa Filipino Virgilio Maganes mwenye umri wa miaka 62 aliuawa Jumatano hii Novemba 10 mbele ya nyumba yake. Kulingana na viongozu wa serikali za mta. Alikuwa amenusurika na jaribio la mauaji Inaendelea kuandika radio wa fransa RFI. Huwenda alifariki kufuatia risasi sita. Alizo fiatuliwa na muendesha pikipiki. Kulingana na mkuu wa polisi Christian Alucod. Nchini marekani siku tatu bada kutangazwa kwa matokeo. Donald Trump bado hajakubali kushindwa kwake na anazuia kuanzishwa kwa mchakato wa mapishano. Raisi Trump anaendelea kupinga uhalika wa kura hiyo ingawa wataalam na wale waangalizi wa mchakato wa uchaguzi wanakubali kuwa hakuna dosali kubwa ilionekana. Shukrani Ismaili kuizera na katika klabu wa soka timu ya taifa inamba mnugamba hakika hakika imeshawasili morotani ambapo siku ya kesho itapambana na timu ya taifa ya nchini humo katika michoano ya kusaka tiketi ya kushiriki michoano ya Kombe la Afrika mwaka ujao mtanage mingine takao timu wasi kutakao timu mvumi siku ya kesho ni timu ya Cape Verde ambapo itaikaribisha timu ya mavuvi kutoka Rwanda na timu ya, ya Guinea ambayo itaipokea timu kutoka huko Uku Timu ya mon, Timo ya uko na mchuanu mingine itakuwa ikitimua vumbi hapo kesho kutwa Na ni hadi hapa nduku mpenzi musikilizaji wa redu isanganilo Sina ya kutamatisha tarifa hii katika roa kiswairi shukrani zangu zaadati hizi gufikie musikilizaji ambaye mwejiunga na mitangu mwanzo haditamati Ni mushukuru pia fundi mitambo Fraswa kima na alieniwezesha eri sauti gufikie pale pote ulipo Langu jina ni jamalifi ya na kumana Tukutani hapo saa kuminamoja kunapo majariwa